Capitolul 6 versetul 6. Negreșit, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. A fi mulțumit cu starea de lepădare de sine, de renunțare la cele mai elementare drepturi pământești, de dragul Domnului Isus și a lucrării sale, când ea cere acest lucru, este condiția cea din ti pe care o cere Evlavia. Câștigul duhovnicesc de pe urma acestei stări este neînchipuit de mare. Nu poate fi propășire și nici bucurie duhovnicească în viața celui răscumpărat, dacă lipsește mulțumirea. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, zice Cartea Sfântă la Proverbe 5 cu 15. Mulțumirea păstrează pacea și puterea și înseninează necurmat cerul vieții, răspândind pretutind în mireasma și lumina sărbătorii. Mulțumirea este semnul cel mai puternic al izbăvirii de a păcatului, al duhului lumii și al strămutării sufletului în împărăția lui Dumnezeu. Este semnul evlaviei adevărate și al libertății duhovnicești. Fii lumii se cunosc și după aceasta sunt mereu nemulțumiți. Afară de faptul că mulțumirea este o stare naturală a vieții în Hristos, ea se și învață zilnic așa cum se învață toate celelalte virtuți. Apostolul Pavel zicea despre sine, m-am deprins să fiu mulțumit. Ce înseamnă deprindere? Desigur, făcând un lucru mereu-mereu, îl înveți, îl stăpânești și îl ai când vrei și unde vrei. Aceasta este deprinderea. Pavel învățase să fie neatârnat în starea sa. În inima sa se reversa izvorul păcii în așa fel încât în cele mai grele împrejurări el nu cârtea. Mulțumirea pe care o învățase făcea parte din firea nouă pe care o dobândise în urma credinței în Domnul Isus. Mulțumirea primește situația și împrejurările așa cum sunt, fără supărare și fără plângeri. Mulțumirea este adevărata bogăție, chiar când nu ai nimic din cele pământești. Nemulțumirea este cea mai neagră sărăcie, chiar când ai milioane. Mulțumirea este roada Duhului, numai cine are Duhul Sfânt este cu adevărat mulțumit. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie frumos și adevărat. Nu e cu putință de a-i sluji lui Dumnezeu cu mulțumire, dacă nu îi mulțumim pentru toate și pentru încercări și pentru viața liniștită. Niciun bun nu e de o potrivă cu aducerea de mulțumire. Cel mulțumit mulțumește cu adevărat lui Dumnezeu. Tu ești în adevăr mulțumit. Domnul Iisus te poate face mulțumit dacă îl primești. primiști. Purtați grijă, el Domnul Nu domn felul meu poate, nu felul prânfot. Versetul 7. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. O, de-ar lua seama oamenii la acest adevăr, altfel le-ar fi viața. O, de-ar lua seama credincioșii. Toate păcatele și nenorocirile vin în viață numai din nebăgare de seamă și din împotrivirea față de adevărurile cunoscute bine. Că omul n-a adus nimic în lume și că nu poate lua cu sine nimic din ea Este un adevăr atât de bine cunoscut și atât de puternic Încât nici cel mai îndărăt nicateu nu-l poate tăgădui Și că moartea se întinde asupra oricărui om Este iarăși o realitate crudă peste care nimeni nu poate trece De câte lupte și de câte frământări am fi scutiți noi Dacă am ține seama de adevărurile amintite mai sus de cuvântul lui Dumnezeu Iov 1.21 Gol am ieșit din pântecele mamei mele, și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Asta cu privire la trup, adică la materie, cu privire la partea spirituală, lucrurile stau altfel. Privind din altă latură acest verset, înțelegem că omul, când s-a născut, a adus cu el păcatul, așa cum zice cartea sfântă, psalmul 51 cu 5. Iată că sunt născut în nelegiuire, în păcat m-a zămislit mama mea. Sau Iov 14 cu 4? Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Sau Geneza 5 cu 4? Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Romani 5 cu 12 și 19? Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și cei mulți au fost făcuți păcătoși. Iar la moarte, când pleacă din lume, omul duce cu sine ori păcatul în care s-a născut și pe care l-a înmulțit în trăirea lui, dacă nu s-a pocăit, ori faptele neprihănite, dacă s-a pocăit și a primit prin credință pe Domnul Isus ca Mântuitor, cum tot Cartea Sfântă zice, Apocalipsa 14 cu 13, Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. În fiecare clipă omul își strânge câte ceva la comoara lui veșnică, comoara de fără de legi sau comoara de fapte bune. Timpul se scurge și noi adunăm mereu. Ce adunăm? Tu ce aduni și cum aduni? Nu există om care să nu adune nimic. Și când stăm și când mergem adunăm ceva la comoara cea veșnică. Comorile formate din materie nu sunt ale noastre. Ale noastre sunt numai truda și zbuciumul cu care le-am adunat și câte păcate se fac adunând astfel de comori. Doamne Iisuse, Tu mi-ești comoara mea cea de mare preț. În Tine sunt ascunse toate comorile veșnice ale Harului. Atrage-mă mereu la Tine, dezleagă-mă de tot ce e vremelnic, de tot ce m-ar putea robi și contopește-mă cu Tine, adevărata mea comoară. Amin. DE grijă. Când m nu când vreau eu, poate, Nu când vrei tu, poate, La vremea lui însă El se va îngriji. Nu când vreau eu, poate, Nu când vrei tu, poate, avem mai tul opt Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Biblia este cartea vieții. Atât problemele vieții trupești cât și problemele vieții duhovnicești sunt deplin limpezite în ea. Trebuie însă numai un ochi drept și o inimă credincioasă pentru a le citi și a le primi așa cum sunt. Ordinea pe care a lăsat-o Dumnezeu în cartea sa, Biblia, este aceasta. Ceea ce este vremelnic să slujească la ceea ce este veșnic. Răsturnarea acestei rânduieli duce la dezastru duhovnicesc. Viața trupească, adică viața de acum, trebuie să slujească vieții duhovnicești. Câștigarea pâinii trupești trebuie să fie roabă câștigării pâinii duhovnicești. Toate lucrările legate de materie trebuie să ducă spre lucrările Duhului și nu invers. Domnul Iisus ne-a învățat limpede adevărul acesta în toate ocaziile. El a zis, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Inversând această rânduială, adică să căutăm întâi tot ce ține de trup și după aceea, în măsura în care ne rămâne timp să căutăm și împărăția lui Dumnezeu și cele duhovnicești, înseamnă trudă zadarnică și o viață tulburată și dezorientată. Bucuria, pacea și propășirea duhovnicească izvorăsc numai din respectarea rânduielii lui Dumnezeu. Diavolul, dacă nu ne poate abate cu totul de la calea Evangheliei, caută să schimbe lucrurile, să pună viață pământească întâi și apoi viață cerească. Oare nu vedem noi acest lucru în viața celor mai mulți oameni care zic că l urmează pe Domnul Isus? Oare nu-l vedem și în viața noastră? Să nu ne mirăm că trăim o viață duhovnicească searbădă, lipsită de bucuria în Duhul Sfânt, lipsită de prospețimea cerească. Cauza e una singură, am inversat ordinea lui Dumnezeu. Ocupația diavolului este de a ne înșela, iar ocupația noastră a celor care îl urmăm pe Domnul Isus, trebuie să fie veghea și ascultarea în totul de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Diavolul nu poate să facă nimic fără învoirea noastră. În legătură cu cele spuse mai sus, înțelegem mai ușor versetul Dacă avem, dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Ce trece peste aceasta duce la lăcomie și robie față de lucrurile pământului, duce la stingerea focului de pe altarul vieții duhovnicești și la împiedicarea lucrării Domnului Isus între oameni. Clement Alexandrinul spune adevărat Câștigurile celor de nevoie nu au cerințe vătămătoare, ci vătămarea aduce numai ceea ce trece de măsură. Sfântul Vasile cel Mare zicea și el la fel, măsura întrebuințării este neapărată nevoie a trebuinței, iar dacă trece peste trebuință, este lăcomie sau bolește de slavă de șartă. Chiar de aur sau de pietre scumpe, dacă ar fi greutățile pe care le legi de aripile unei păsări, ea tot nu mai poate zbura. Comorile strânse pe pământ, oricât de multe și mari ar fi ele, împiedică zborul credinciosului spre ținta cerească pe care Harul lui Dumnezeu i-a pus-o înainte. Comorile strânse în cer însă îi cresc aripile duhovnicești și interesc ființa ca să zboare cu spor și fără oprire spre Dumnezească țintă. Cu privire la viața trupească, ni s-a spus limpe de nouă urmașilor Domnului Isus. Dacă avem, dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Oare este greu de înțeles acest cuvânt? Un călător nu-și ia cu sine decât strictul necesar pentru ca să poată trăi în timpul călătoriei. Dacă ia ceva în plus, îl împiedică pe drum. Adevăratul creștin este un străin și un călător pe pământ, de aceea nu trebuie să poarte cu sine poveri care i-ar împiedica mersul. Lucrul acesta nu-l putem pricepe decât prin credință, după ce am făcut bine primul pas pe calea Domnului Isus. La fel și un alergător pe stadion nu-și ia cu sine un sac cu aur sau podoabe și apoi să alerge spre țintă, ci lasă totul și așa aleargă. Dacă ne-am uitat mai mult la ce avem decât la ce nu avem, am fi mai mulțumiți și mai încrezători în Dumnezeu. Dacă avem hrană și îmbrăcăminte, ar trebui să fim mulțumiți. Celelalte lucruri să le căutăm numai în măsura folosirii lor în lucrarea lui Dumnezeu. Ce nu folosește acestei sfinte lucrări este spre paguba ei și spre neliniștea noastră. Mulțumiți-vă cu ce aveți, ne spune Duhul Sfânt, nu cu ce nu aveți. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, proverbe 15 cu 15. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm ne va fi de ajuns. Acest sfat dumnezeiesc nu este împotriva progresului, ci al lăcomiei, nu este împotriva științei, ci al curiozității bolnave după diferite învățături străine de cuvântul adevărului lui Dumnezeu, căci nu-i vorba aici numai de hrană și îmbrăcăminte fizică, ci și de hrană și îmbrăcăminte spirituală. Dacă suntem cu adevărat urmași ai Domnului Isus, să fim mulțumiți cu ceea ce ne dă El, de fapt El ni se dă pe sine și ce-am dorit mai mult... Coloseni 2 cu 10 și versetul 3 Voi aveți totul de plin în el, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Cine nu se mulțumește cu Hristos, nu se va mulțumi cu nimic în lume. Haina prea scurtă nu acoperă tot trupul. Haina prea lungă ajunge o zdreanță murdară de care ni se împiedică picioarele în mers. Dumnezeu s-a îndatorat în legământul său să facă tot ceea ce se potrivește cu noi iar noi trebuie să lăsăm în grija lui să lucreze așa cum crede el de cuvință nu oile își aleg pășunea ci păstorul lor odea am fi mulțumiți prea mult își are neplăcerile lui dar și prea puțin destul este cuvântul potrivit iar dumnezeu știe mai bine când am ajuns la acest punct în jurul nostru vedem oameni care sunt foarte împiedicați în viața sfântă din pricină că sunt bogați pe alții vedem ținuți pe loc de sărăcie. Și totuși n-ar trebui să fie așa, căci unii din cei săraci care sunt ai Domnului au luat-o înaintea altor alergători și țin un pas mai bun, deoarece au mai puțin de dus. Inima mea, fii mulțumită! Haina cu care te îmbracă Domnul Iisus ți se potrivește în toate privințele ferice de tine dacă o porți cum se cuvine și îl poți lăuda pentru aceasta. Nu îți pierde nădejdea, te-ncrede Isus. Nu când crede eu nu când crezi tu poate, dar când El va crede, va am plinit nu când cred eu, poate, nu când cred tu, poate, dar când el va crede, va primi just. Versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Cuvântul acesta de învățătură se adresează tuturor oamenilor pentru că toți oamenii sunt chemați de Harul lui Dumnezeu la mântuire și este un adevăr nestrămutat pentru toți. Dar în mod deosebit, el se îndreaptă spre cei credincioși, spre cei care au făcut un legământ cu Domnul Isus, Spre ei se îndreaptă pentru a-i feri de o primejdie de moarte. Credincioșii Domnului Isus știu că îmbogățirea este o mare primejdie, de aceea ei nu o admit niciodată teoretic în viața lor și nu-și fac din ea o țintă. Însă diavolul se strecoară pe nesimțite ca un șarpe care se încolăcește încet încet de viața lor. Întâi vine cu ideea că trebuie una și cealaltă în gospodărie, apoi vine cu alta, tot lucruri zise necesare, până când îți răpește gândul și inima și te târăște în stări grele de tulburare și întuneric. Domnul Isus și cuvântul Său este tot mai părăsit și astfel se instalează Duhul Lumii peste întreaga ta ființă. Câți dintre credincioși n-au început întâi cu lucruri mici și nevinovate și s-au trezit, dacă s-au mai trezit, până la urmă robiți cu totul în goana după cele necesare. Și-au zidit casă, apoi pe lângă casă și-au adunat de toate, pentru că una atrăgea pe cealaltă. Și toate au fost făcute, nu cu gândul de a se îmbogăți, gând care-l știau dios. Să fim atenți, șarpele cel vechi se apropie totdeauna de suflete, nu cu gândul lui adevărat, ci cu unul îmbrăcat frumos și nevinovat. Cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită, în lați și în multe pofte. Lațul totdeauna este ascuns, căci dacă s-ar vedea, l-ar toți. Așa e Goana după lucrurile pământești. Îți fură bucată cu bucată timpul prețios pe care trebuie să-l dai Domnului Isus și lucrurilor veșnice, îți strecoară în suflet picătură cu picătură veninul amar al morții și îți robește inima în toate tainițele ei. Iată câteva din gândurile sfinților părinți cu privire la bogăție, gânduri care ne dau o lumină deosebită pentru a înțelege adevărul. Sfântul Ioan Gură de Aur Rădăcina și temelia bogăției este mândria. Bogăția îl face pe om aspru și sălbatic la inimă, îi usucă inima, adică devine nemilostiv. Bogăția este un spin grozav care nu produce niciun rod. Bogăția este o molie care roade haina de mătase a virtuții. Nu sărăcia face pe om umilit, ci bogăția care silește pe om la multe trebuinți și plăceri. Clement Alexandrinul Bogăția este șarpele care atunci când l-ai prins de coadă se zvârcolește în jurul mâinii, mușcându o Sfântul Vasile cel Mare Inima iubitorului de agonisială se aseamănă cu focul care se întinde din ce în ce mai departe pe materia ce arde și distrugând una cuprinde pe alta. Fericitul Augustin, iubitorul de avuții, nu cruță nici pe tată, nici pe mamă, nici pe frați, nici pe prieteni. Orice om vrea să se îmbogățească, în privința aceasta nu este nici măcar o singură excepție pe pământ. Unii își strâng bunuri fizice, iar alții își strâng slavă de șartă. Cei care își strâng slavă de șartă renunță de multe ori la bunurile fizice. Lui Lucifer nu-i trebuie bunuri fizice, dar după slavă de șartă aleargă tot timpul. Dumnezeu a sădit în om dorința după îmbogățire, dar numai într-un singur fel: să se îmbogățească pe calea lui Dumnezeu și cu bunurile lui. Apocalipsa 3:18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Acest aur este El însuși, prin Isus Hristos, Fiul Său, care ni l-a dat să fie comoară. Numai cine primește pe Domnul Isus prin credință ca Mântuitor și Domn, acela este izbăvit de ispita îmbogățirii în felul lumii. Cine are pe Hristos nu mai însetează după nimic din lumea aceasta. Cine umblă după lucrurile lumii, Bunuri fizice și bunuri spirituale, adică după slavă deșartă, acela nu cunoaște pe Mântuitorul Hristos, n-a băut din apa pe care o dă el și nu-i plac o lui. Cine vrea să aibă pe Hristos comoară, trebuie mai întâi să se lepede de sine și de tot ce are. Iată, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu ne-a înfățișat și astăzi simplu și limpede una din căile prin care vrăjmașul vrea să ademenească sufletele. Fericiți vor fi cei care pun la inimă aceste îndemnuri, care ascultă și se supun în totul călăuzirii lui Dumnezeu, în care sunt ascunse toate bogățiile adevărate și veșnice. Ca să scăpăm de lanțurile diavolului, să ne încredințăm soarta în mâinile Domnului și să ascultăm glasul lui care zice Dacă avem dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.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 Ce ce vor să se îmbogățească din potrivă, ca în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Pre slava Domnului cântăm cântarea purtava de grijă. Tu poate La vremea lui gând Nu credește-a crede Nu când cred eu poate, Nu când crestu tu poate. Dar când El va crede, va am plinit Nu când cred eu poate, când crezi, tu poate, dar când el va crede, va plini ceasă. Trece, plin de bucurie, căci eu s-a îngrijit, Apelor să se și noi le vom trece.